Може, і збігають та пошукають чогось? Пити не будемо одразу, зауважив Денис. Ви сюди приїхали відпочивати чи жарти горілку. Ну що, новостворене товариство під назвою Лугандія, сказав Нікон. У мене є краща пропозиція. Сьогодні остання субота вересня. Пропоную щороку. Хай би де ми були? Збиратися цього дня разом. А якщо розсваримося? запитав ген. Навіть тоді, заради минулої міцної дружби. Згода хлопці ствердно закивали. Нехай ми будемо десь далеко одне від одного. Мусимо покинути все і знову зустрітися разом, продовжив Льоня. Можливо, ті, хто розсварилися, приїдуть на зустріч, скажуть просто Лугандія, і це слово буде як вибачення, без жодних пояснень і з'ясовування відносин. Якщось щось хтось не забажає примирення, може просто привітатися цим словом, посидіти біля вогнища і згадати щасливе минуле. Так і зробимо. Зустрічатимемося останньої суботи вересня на цьому місці, підбив підсумки Никон. Я тут нещодавно написав нову пісню, продовжив він. Називається «Золота осінь». «Якщо сподобається, можемо поставити рингтоном на телефони. Ні в кого такого немає». Усі полізли в кишені за телефонами. «Аго!» – голос Петра вирвав Геннадія зі спогадів. «Хто тут місцевий? Ти сипиш, брате?» «Ні», – відповів Геннадій, згадувавчи друзів. Він дістав з кишені ліки, пошумів блістерами, вкинув пігулки в рот, і ковтнув, не запиваючи водою. «Ми вже в Лугандії?» – запитав він машинально, дивляючись у дорогу. «Як ти сказав?» – посміхнувся Марк. «Лугандія?» «Так, жартома називають нашу область», – пояснив Геннадій. «Потрібно не заснути, бо незабаром буде рубіжне, а там такі ями на дорозі, і, мама, не горюй!» «Та й дорогу я тут не знаю», – заважив Петро. А машина не жаба, я ми не переплигнем. Розділ п'ятий. Івана вже кілька днів ходила насуплена, як сич, на негоду. Насті було прикро через таку поведінку доньки. Складалося враження, що дівчина не дуже радіє поверненню брата додому. З одного боку її можна зрозуміти, вона молода хочеться мати хоч мінімальний власний простір, куди можна запросити подружок, чи принаймні послухати музику, а не дивитися бабусин телевізор і вимикати світло об 11 вечора, бо бабуня не може спати при світлі. З іншого боку, брат їде додому живий, нехай після поранення, але він приїжджає, а небесна сотня вже ніколи не повернеться. Раніше в одній з кімнат на правах господарки мешкала свекруха, другі Настя з чоловіком, а третя була дитячою. Іванна непогано уживалася з братом в одній кімнаті. Все було, як у звичайних дітей, інколи сварки з приводу прибирання кімнати, миття посуду та підлоги, або навіть поділ робочого стола, який у них був один на двох, коли Іванна досягла підліткового віку. Настя не раз пропонувала їй подумати про те, щоб перейти до кімнати бабці Не хочу, не піду, репетувала дівчина Бабуня хропе, як трактор Вона буде змушувати мене вимикати світло І лягати з курми спати А я хочу перед сном почитати книгу Ми слухаємо разом музику Підпрягся Геннадій Я чебурека не відпускаю Іванна не піддавалася на умовляння Зробити небажане, але необхідне переселення змусив випадок. Одного дня у Насті була перша зміна, тож вона пішла з дому, коли діти ще спали свекрухи кілька днів поспіль, ночувала на дачі за містом, вдома залишився чоловік, у нього був вихідний. Вранці батько розгорів сніданок і пішов будити дітей. Валерій торкнувся плеча сина, а то я ж палає. «О, та ти, друже, захворів!» Батько приклав руку до гарячого чола сина, поміряв температуру. «Так і є. Сьогодні в тебе буде вихідний, – сказав він хлопцеві. А ти, доню, збирайся, швиденько, сніданок на столі». Валерій викликав лікаря і знову повернувся до дітей. «Чому валяємося? – спитав він доньку, яка доти не підвелася з ліжка. «Геннику, йди снідати! – покликав сина. «Я не хочу», – прохрипів він. «Я теж не хочу, і сьогодні не піду до школи», – заявила Іванна, натягуючи ковдру до самого підборіддя. «Та ти теж хвора», – промовив батько, помітивши червоні щоки доньки. Він хотів підійти до неї, щоб подати термометр, але дівчина істерично скрикнула. «Дайте мені спокій, покличте маму!» Чоловік сказав доньці не виридувати, бо вже не маленька але дівчина ще більше дратувалася. Він багато разів намагався додзвонитися до дружини, але марно, бо в неї зламався телефон. Стаціонарний телефон у робочому кабінеті теж мовчав, і це не дивно. Настя рідко бувала там, бо корпусів багато, і потрібно було бути на місцях, щоб керувати процесом роботи. Врешті-решто півдні прийшов дільничий педіатр і спочатку оглянув генника. Лікар діагностував у нього застуду і виписав рецепти на ліки. Івана в цей час мовчки замоталася в ковдру, ніби в кокон, та блискала переляканими очицями. Коли лікар зробив спробу до неї наблизитися, вона зарепетувала «Не чіпайте мене, дайте мені спокій, де мама?» «Доню, що трапилося?» – стривожився батько – бо ніколи не бачив в неї нападів істерики. «Вийдіть усі з кімнати, негайно, зараз же геть усі!» – кричала дівчина та трусилася всім тілом. «Добре, заспокойся», – сказав батько, – «ми з лікарем уже йдемо, зараз і з нами піде генник, так, синку?» «Ні, не піде», – заперечив хлопець, – «я сестру не покину, нехай вирадує, може мені роздряпати пику?» але я її в такому стані не покину. «Потрібно викликати психіатра», – порадив лікар Валерію, коли вони вийшли з кімнати. «З дівчинкою не все гаразд». Тоді вже психанув Валерій і, ледь стримуючи себе, виставив лікаря за двері. За дверима кімнати чулося, як досі істерично вже не кричить, а плаче донька, обзиваючи брата бовдуром і роблячи заяви, що – усім їм на неї начхати, що вона нікому не потрібна і вона хоче негайно бачити маму. Довелося телефонувати керівництву і відпросити з роботи дружину хоч на дві години. Вдома Настя негайно виконала головну умову доньки звільнила кімнату від сторонніх. «Замкни двері!» – схлипуючи попросила Іванна. Настя виконала і це прохання – хоча знала, що ніхто сюди не зайде. Івана вилізла зі свого кокона, і мати побачила закривавлені штанці доньки. І ось дивись, дівчинка відкинула вбік ковдру і вказала на кров'яну пляму на простирадлі. Моя крихітка, Настя обняла доньку, поцілувала в Маківку. Ти стала дорослою, у тебе почалися місячні а ти нас усіх так перелякала. Іванна притислася всім своїм гарячим тілом до матері. Мій халат залишився там, кивнула туди, де біля дверей на стіні висів її халат. Як я могла його взяти, коли вони прокинулися раніше за мене? Мені потрібно було вдягтися і пройти до ванної, але вони вперто не хотіли вийти з кімнати. Я хотіла обмотатися ковдрою і підвестися але ж простирадло теж брудне, розповіла донька, обнявши матір. До того ж вони би причепилися з питаннями, чому я так ходжу. А Генник міг взагалі відібрати в мене ковду, що б я тоді робила? Можна було б лікарів шепнути на вушко, що в тебе почалася менструація. Він теж чоловік, як йому я мала показати оце того ж дня? Іванна перенесла свою посіль та речі до кімнати бабуні. Мамо, якщо ти думаєш, прошепотіла дівчина на вухо матері, вони ні про що не здогадалися.